21. fejezet Felhívomként. Szükségem van valamire. Elérhető vagyok. Mikor és hol? Majd abba. Úgy hangzik, mint aép ha épp most mondtad volna, hogy induljak. Arra van szükségem, hogy állíts egy embert Lukaszra, és biztosítsd, hogy biztonságban maradjon. Csak hogy jól értem. Azt akarod, hogy védjen meg azt az embert, akit utálok? és aki meg akar téged dugni? Igen, később megmagyarázom. A házamnál. Kén, bazd meg! Megteszem, te viszont tartozol nekem Lailach, love. Leteszem a rohadékot, meg a tartozol nekem maszlagot. Az ebéd tálalva jelenti be Lukasz az ajtóból, felém sétálva egy papír zacskóval a kezében, kaja illat vele, de semmi olyan, amit az órom felismerne, ami biztos, hogy azt jelenti, hogy ez nem pizza, csítosz vagy csoki. Kétlem, hogy jóvá fogom hagyni. Az ebéd tálalva, mondja ismét, újra elfoglalva a székét, és átad nekem egy üveg vizet, amit egy doboz követ. Leteszem a vizet, és arrébb rakom a megbúkomat, hogy kinyissam a dobozt, és belepillancsak. Grillezett hal és zöldségek. Grillezett hal és zöldségek? Komolyan. Komolyan. Közli az ő fedelét is felnyitva. Vacakokat teszel, Ez az agynak való kaja. Csoki és kávé az agynak való kaja. Mindegy. Edd meg. Fintorgok, de beleharapok a halba, amely ehető és remélhetőleg felejthető. Megint megnyitom a biztonsági felvételt, és mire befejezem az evést, úgy döntök, hogy a sebhelyes fickó az én emberem. Rápillantok Lukaszra. Képes vagy hozzá férni egy arsz felismerő programhoz? Rám pillant. Ezzel kapcsolatban kifogytál a szerencséből. Visszatér a munkájához. Hogy haladsz? Jobban, ha nem beszélnél. Visszafordulok a számítógépem képernyőjéhez, és úgy döntök, hogy ez az ember lehetne az orgyilkos. Rá kell jönnöm, hogy ki ő, mielőtt újra gyilkol. Bejelentkezem az FBI üzenetküldő rendszerébe, ahol küldök egy üzenetet TikToknak. Hello? Azonnal válaszol. Hello? Feltöltöm a fotót egy üzenetbe, és ezt gépelem. Szükségem lenne arra, hogy lefuttass egy arcfelismerő programot ezen a fotón. Adj nekem 15 percet, válaszolja. Lekicsinyítem az ablakot, és újra betöltöm a fotókat, melyeket apámházában lőttem. Nem számít, milyen mennyiségű személyi befektetési nyilatkozatot, különböző városi dokumentumot nézve át, de csupán gyepgondozásról és karácsonyi felvonulásról szóltak. Oldalról oldalra kutattam bármiféle az átlagostól eltérő után, de úgyis csak halvány remény volt. Az apám túl okos ahhoz, hogy bármi kétes dolgot egy olyan helyen tartson, amit esetleg átkutathatnak. Belém hasít, hogy nem hívott fel azért, hogy kicsináljon, amiért elvittem a piáját, de ez el fog jönni. Persze, hogy eljön. Jelez az üzenetem, és megnyitom a közvetlen csetablakot, hogy elolvassam. Nincs találat. Nem elég látható az arca. Bassza meg! Morgom lekicsinyítve az ablakot, és rápillantva egy ricstől származó szöveges üzenetre. Épp most értem a Lagárdia reptérre New Yorkba. De csak későn érek vissza. Válaszolnom kell, de Richnél ez egy érzékeny egyensúly az irányítás, a civilizáltság és a kurvaként való viselkedés között. Az egyszerűség mellett maradok. Szólj, mikor leszállsz Los Angelesben. Ezzel válaszol. Úgy lesz, és légy óvatos, Lailach. Teli találat ideát. át, szólal meg Lukasz, magára vonva a figyelmemet. Bent vagyok a Saffolk megyei adatbázisban, és épp megnyitom a Rick Sauter szaktát. Rám pillant. Az ügyek közül kettő Los Angelesből származik. Nem tudod magattól megszerezni ezeket az aktákat? Nem tudom, hogy ki a sáros, vagy esetleg milyen adatokat titkolnak el előlem. Szóval nem. Nem tudom saját magam megszerezni. Oda robogok hozzá, hogy figyeljem, ahogy dolgozik. Abba hagyja a gépelést, és néz a válla felett. Menj innen! Oké, rendben, már is ide át leszek. Visszarobogok a számítógépem előtti helyre. Pontosan itt. Figyelmen kívül hagy. Átpörgetek még többet apám dokumentumai közül, és megállok egy pár random papírfecnére firkált számnál. Tárcsázom az elsőt. Pizza Jacks, jelentkezik be egy hang. Baszódj meg, ó! Lerakom, és nem veszek tudomást arról, hogy Lukasz engem bámul. Tárcsázom a következő számot. Ez meg egy nő. Hello! Hello! mondom. Lukasz Davenport nevében telefonálok a befektetéseivel kapcsolatban. Lukasz felém gurítja a székét, hogy szembenézzem velem. Mit művelsz? suttogja hevesen. Felé fordulok, és feltartom az egyik kezem. Valami baj van kérdezi a nő. Nincs semmi baj, mondom. Csak meg kell erősítenem néhány számot. Átnyulok, megfogok pár papírt, és ügyetlenkedek a telefonnal. Ó, hm, úgy tűnik nem találom a vezeték nevét. Az előbb még megvolt. Beker? Szú Beker? Igen, aha. Nos, Szú, egyáltalán nem ön az a személy, akit hívni akartam. Ostobának érzem magam. Ó, ne aggódjon emiatt! Mindannyiunknak megvannak ezek a pillanatok. Mi is volt a neve? Roberta, mondom. Új vagyok, szóva kérem, ha nem bánja, ne mondja el Lukasznak, hogy elszúrtam. Természetesen semmi probléma. Legyen most már szebb napja, Roberta. Lerakom és Lukaszra nézek, aki rám bámul. Mesélj nekem, Szúról! Hogyan és miért hívtat felépőt? Követeli. Apám asztalán találtam a számát, de nem volt hozzá név. Te be ennek az egész gazdaságtól bűzlő városnak? Lemertem volna fogadni, hogy te be neki is. Ki ő? 35. Csinos. Hamisan szép. Az a fajta, akiről tudod, hogy szajhává fog válni, amint elkezdesz vele randizni. Ő az új alpolgármester édesapád alatt. És egy New Yorki szenátor, Martin Becker lánya. Ez határozottan unalmasnak hangzik, mondom. Átad nekem egy új hordozót. Itt van a fájl, de nem tűnik még teljesen frissítetnek. A gyilkosság tegnap éjjel volt, ismétli. Úgy mondod, mintha ezt mondanád. Ó, a vacsora parti múlt éjjel volt. Ahol testek az én dolgom, közlöm. Bizarr vagy A Oké. Okay. De tulajdonképpen összetudod vetni mindezt, az összes ügyet, hogy egyező nevek és adatok után kutass, vagy kézzel kell megcsinálnom mindet, mert múlt éjjel pont így csináltam meg egy feladatot, és pokoli volt. Meg tudom csinálni, mondja. De írnom kell hozzá egy programot. Melyik ügyeket akarod következőnek? A New Yorkiakat. Amelyek a leginkább védettek lesznek. Ez el fog tartani egy ideig. A tévében csak lenyomnak pár billentyűt, és megnyitják. Tehát vagy szerzel egy színészt azokból, hogy megtegye ezt neked, vagy szerkeztek egy titkos és tisztességtelen utat, ami fedezés megvéd minket, mielőtt belépek. Megdöntöm a fejem, és összehúzom a homlokom. Miért vagy ilyen morcos? Sosem vagy ilyen. Én vagyok a kurva. Te a jó fiú vagy. Mert csak. Közli elfordulva tőlem. Egy pillanatig, vagy inkább tízig, homlokráncolva tanulmányozom a profilját, ahogy elfordulok. A hekkelés biztos megzavarja a fejét, és az idegei pedig engem tesznek idegessé. Ráveszem magam, hogy újra a munkámra koncentráljak, bedugva az adathordozót. A következő pár órában ezt a fájt tanulmányozom, illetve az ezután következőket, nyomok után kutatva és megjegyzéseket firkálva, Átkutatva minden könyvet, filmet, zenealbumot és cd-t, amely potenciális nyomként van felsorolva, de Zsák kötök ki. Lukasz végül rátért arra, hogy készítsen nekem egy adatbázist, amikor kén küld nekem egy üzenetet. Menj réb Lukasztól, és hív fel. Ez nem hangzik jól, gondolom. Felállok. Fel kell hívnom a főnököm, és szívok egy kis friss levegőt. Lukasz Bólin, de nem néz fel. Idegesen próbálom kitalálni, hogy mi ez. Kisijetek a szobából és le a lépcsőkön, majd a hátsó udvar felé veszem az utamat. Amint becsukom magam mögött az ajtót és lehuppanok az ugródeszkára, felhívom ként. Mi a baj? Az emberem visszavezette a Ying Entertainment-től származó tengeren túli pénzt a Wilkens kapitálhoz. Ez egy hatalmas, New Yorkon kívüli brókercsoport. Megszerezted az ügyfél listát? Igen, de a tulajdonos, Red Wilkens arról ismert, hogy fű alatt üzletel. Múlt évben még az FBI is nyomozott utána, és ragyogóan tisztály jött ki belőle. Nekem pedig van okom azt hinni, hogy az FBI fedezi púcser politikai jelöltjeit. Ez így van, mondja. Emiatt kell majd a közeljövőben lefojtatnom egy baráti, négy szemközti beszélgetést reddel. Feltételezem, ez magába foglal egy kötelet és egy széket is, mondom. És ne válaszolj erre, nem akarom tudni. Megtesszük, amit meg kell, gyönyörűm. kén fogd be! Nem hallgatom azt a szart. És ezen a ponton nem kell profilozónak lennem ahhoz, hogy úgy tekintsek púcs erre, mint az emberre, aki az orgyilkos drótjait rángatja. Egyik politikai napi rend követi a másikat nála, és kapcsolódik édesanyámhoz, Léni Sudershez, meg volt egy ügyfél listája olyan hatalmas férfiakkal, amely magába foglalhatta Púcsert vagy bármely politikust, aki tő támogat. Púcsert túl okos ahhoz, hogy ő maga rángassa a drótokat. Valaki máson keresztül dolgozna, aki talán nem is tudja, hogy ő áll e mögött. Van mód arra, hogy elérjünk hozzá, és én meg fogom találni. Láttad már a befektetési alap tényleges ügyfél listáját? Tudjuk, hogy ő rajta van-e? Megvan, és nincs rajta, de ahogy mondtam, Red gyakran üzletel fű alatt. Látnom kell azt a listát. Emiatt hívtalak fel. Lukasz rajta van azon a Zona listán. Üzletel Reddel. Persze, hogy üzletel, mondom. Egész Hamptonnak ő az ügyeit. Nem tetszik a kapcsolat. Mire célzol, hogy benne van? Léni és Rik megölésében? A támadásaimban? Az orgyilkos felbérelésében? A vérte azt súgja, hogy mindösszekapcsolódik. Kapcsolódik hozzá Lailah. Akkor segíteni tud nekünk feltárni a befektetési alap és a Ying Entertainment közti kapcsolatot. Ne mondd el, míg jobban utána nem nézek. Meg fogom fontolni. Jelenleg be kell fejeznem itt a dolgokat, és találkoznom kell a bátyámmal. És neked meg a bírósági ügyednek köszönhetően át kell vennem a fennhatóságot. És ezzel üzenek, itt vagyok, nem megyek el, úgyhogy gyere és kapj el. Készen állok. Készülök lerakni, majd hozzáteszem. Védd meg Lukaszt. Ekkor teszem le, és meg akarom nézni az időt, de apám irodájának képeit mutatja a telefonom. Ismét elkezdek átfutni rajtuk, és megállok annál az oldalnál, melyen három telefonszám volt, egyet még fel kell hívnom. Beütöm a számot, és egy férfi hang válaszol. Greg vagyok. Greg! csattanok fel, felpattanva az ugródeszkáról, és megállok egy helyben. Laila! mondja, olyan meglepetnek hallatszik, mint amilyen bosszus én vagyok. Mi a franc ez? Van egy idegen számod, amit nem ismerek, viszont amit apám hívogat. Nyugilla. Kibaszott túl ne Nyugi hoz nekem, közlöm. Mi a francesz Greg? Ez az új számom a biztonság is munkához. Mondja, hangja véletlenszerűen mélyül el, majd emelkedik fel. A parti még nem voltak névjegykártyáim. egy édesapád akarta a számomat, valami politikai adománygyűjtő számára. Amikor a hangja így elmélyül, majd emelkedik, olyankor szokott ilyen lenni, mikor titkol valamit, és hazudik. Emiatt utáltam, amiért titkolódzik. Hazudsz, tudom, mikor hazudsz. Nem hazudok, letámadtál. Miben mesterkedsz, Greg? Ismersz engem, egyike vagyok a jó fiúknak. A jó fiúk elromlanak is, nem mindig azért, mert azt akarják. Találkoznunk kell. Azon a könyves turnén vagyok, ami per pillanat jelent, majd Washingtont. Hangok szűrődnek be a háttérből. Mennem kell, egy héten belül visszatérek, ott lesz el. Úgy érződik, mint egy becsapós kérdés, információszerzés. Nem bízom benne. hív fel, amikor visszaérsz. Megnyomom a befejezés gombot és felpillantok, Lukaszt az ajtófélfának dölve találom, az üvegajtó most nyitva van. Átkozottul rosszul érezve magam attól, hogy körülöttem mindenki mocskos, romlott bűnöző. Lukasz felé sétálok. Ez nem hangzott jól. Jegyzi meg Lukasz, és csatlakozom hozzá. Akarsz beszélni róla? Nem, közlöm, keresztbe fonva magam előtt a karomat. Nem akarok beszélni róla. Valójában az utolsó dolog, amit tenni akarok, az az, hogy beszéljek róla. Elindulok, hogy bemenjek az ajtónyilásban mellette, de megállok és hezitálok, majd ismét szembenézek vele. amellett, hogy hekkelsz a kérésemre, mocskos, becstelen vagy szörnyetek vagy-e bármilyen módon, amiről tudnom kellene? Meghívtalak, hogy megtudd, milyen szörnyetek vagyok, de ettől eltekintve ismered a mocskos titkomat, és ebben a pillanatban megélem azt. A hekkelés az egyetlen mocskos titkod? Nem elég? De, mondom, az, és jó érzés? Igen, Lailach, jó érzés. Egy függőség, egy csúcs, egy adrenalinlöket, amely áthúz engem a sötét oldalra, és nem akarok visszajönni. Elvékonyodnak az ajkai. Bizonyíték arra, hogy ami jó érzés, az néha nem jó számodra. Dühösnek hallatszik. Örülök, hogy dühös. Ez azt jelenti, hogy tudatos. És pontosan ez a tudat az, ami miatt nem kérhetem meg arra, hogy ránézzen Red Wilkinsre. Ugyanis üzletelnie kell vele, és a Red sáros, a bűnössége pedig megmutatkozik, az igazán veszélyes lehetne. De te minden tudsz azokról a dolgokról, melyek veszélyes függőségek, szólal meg. Ugye, Laila? A dolgok alatt ként érti, amit nem szándékozom vele megbeszélni. Ehelyett adok neki egy félmosolyt, de nem mondok semmit. Az ehhez hasonló kis mosolyok felbasszák az embereket. Nem tudják, hogy mit kezdjenek velük. Összehúzza a szemöldökét, mintha bizonyítaná az állításomat, és a sikeremmel elsétálok mellette, visszafelé tartok az emeletre, ahol elkezdem összeszedni a cuccaimat. Elmész? kérdezi épp csak megjelenve az ajtóban. A bátyám le fog vadászni, ha nem megyek elintézni néhány jogi ügyet. Mondom, visszacsúsztatva a vállamra a helyszínelő táskámat, miközben felé sétálok, hogy megálljak vele szemben. És ez csak felbosszantana engem, te pedig tudod, hogy az sosem végződik szépen. A következő pár órában meg kellene írnom a programot, és képes leszek összevetni az eseteket. Addigra visszajössz? A szar alapján, amit felkavarni készülök, nem számítanék erre, de ha kapsz valamilyen találatot, írj nekem. Lehet, hogy nem tudok majd válaszolni, és ha megteszed, lopni fogok neked még egy 40 éves üveget. Elsétálok mellette, és lefelé tartok a lépcsőn. Ha az apád rákérdezne nálam, azt fogom mondani, hogy kénnek adtad. Okos ember, gondolom, mert még apám sem kereszteznéként. Kilépek a házból, és a kocsi felé tartok... És amint benne vagyok, beindítom a motort. A fejemben a bátyámmal lefolytatandó, a fennhatóság átvételéért indított háborújár, a fájlokkal együtt, melyek tanulmányozásával órákat töltöttem. Lukasz szavai játszódnak vissza az elmémben. Egy függőség, egy csúcs, egy adrenalin löket, amely áthúz engem a sötét oldalra, és nem akarok visszajönni. Az orgyilkos módszeres, gyakorlott. A számára ez egy munka, még csak nem is érződik csúcsnak, de el kell végezni, és tökéletesen kell csinálni. Elvégre is ez a hírneve, ezt a képességét mutatta meg minden gyilkolásnál. De a személy, aki felbérelte, aki elrendelte minden áldozat levetkőztetését és megalázását, élvezi mindegyik gyilkosságot. Az a személy érzelmek által vezérelt, az a személy hibázni fog. Leleplezik magukat, ha mindent jól csinálunk. Talán az a személy púcser, talán nem ő az. Bármi is legyen a helyzet, az a személy eléggé gyűlöl engem ahhoz, hogy gúnyolódjon velem, vagy eléggé megfélemlítsen ahhoz, hogy megpróbáljon elijeszteni, Minden esetre egy dolog tiszta. Én vagyok a kulcs. Én vagyok a csali egy csapdában, melyet fel kell állítanom.